Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte. El programa de cinema còmics i sèries de televisió que us acompanya com és habitual cada setmana, a la sintonia de sempre, a l'hora de sempre. I avui estem molt, molt contents perquè s'estrena una d'aquelles pel·lícules que hem estat esperant durant tot un any i per fi arriba. Es tracta de Iron Man 2, que en un programa en què parlem molt de cinema i parlem molt de còmic, suposo que un dels moments eh, més àlgids eh, de la temporada pot ser una pel·lícula que combini amb dues coses i a més a més d'un precedent com era el primer Iron Man que, que era una pe·li collonuda. Doncs avui parlarem molt de, de l'home de ferro eh, en totes les seccions de, del programa, una mica, més o menys. I comencem presentant ràpidament a l'equip del programa, comencem per la nostra encarregada de xafarderies de Hollywood i productora Marta Sanz. Què tal? Com estàs? Hola, molt bé. No sé si tens... Jo també, jo també tinc Iron Man. Ah, per això, per això. Ah, jo estava esperant això. He fitxat, això. he fitxat. Molt bé. No, però ha estat iniciativa pròpia, eh? Uh -huh. Ha estat més aviat declaracions que han fet en Robert Downey Jr. i la Guinde Paltrow sobre el que sentien amb les escenes íntimes. Molt bé, molt bé. És per una pel·lícula que ja han sortit les primeres crítiques, tot i que no s'estrena fins a la setmana que ve als Estats Units, o sigui, nosaltres som privilegiats que la una setmana abans. Per què? Uh, per, no sé per què ben bé, suposo que a tota Europa, com que el dia 1, bueno, encara que sigui dissabte, uh, ah, és dia festiu, festiu, per aprofitar una mica tot això, doncs s'estrena una setmana abans. Uh -huh. uh, bé, ara en bon matí, què tal, com estàs? Molt bé. A punt per començar. Mm. Més Iron Man també. Més Iron Man, una selecció de les millors històries del còmic d'Iron Man. Molt bé, molt bé. Doncs això ho a la secció de còmic. Quan toquim. I notícies, a més a més. I nosaltres, què tenim avui? A banda d'això, també la secció de còmics farem el sorteig mensual del lot de còmics de Panini. Com sempre, regalem un lot ben guapo de còmics de la Marvel. De cara al mes que ve ja fem la pregunta, que l'anem a formular immediatament. Recordeu que teniu fins al 25 de maig per contestar la següent pregunta. Hem cregut que era idònic la pregunta fos sobre Iron Man, ja que és el mes d'Iron Man, i ben senzilla. De quins colors és l'armadura tradicional d'Iron Man? De quins colors és l'armadura tradicional d'Iron Man? Dic tradicional perquè a la pel·lícula també el veurem combinant algun color més, però vaja, diguéssim, l'uniforme, l'armadura de tota la vida, quins colors té? Fins el 25 de maig ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com i ens deixeu la resposta amb el nostre el vostre nom i cognomis i població des d'on ens escolteu. Recordeu també que tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra ningú no és, o si a Google i cliqueu ningú no és perfecte, els primers que hi sortim a Google som nosaltres, i també tenim un Facebook. Aneu a Facebook, cliqueu ningú no és perfecte amb accents, i ens hi trobareu, eh, podeu xafardejar doncs, el nostre Facebook, també us podeu agregar, us feu amics, etc. I tenim aquesta setmana un concurs especial, un concurs eh, que és, vaja, entrades directes. Tenim entrades per a a veure la pel·lícula Ingrid, que s'estrena aquesta setmana. Són entrades dos per un, és a dir, pagues una i una entra pagant i l'altra entra gratis. Eh? No, no són dos invitacions, diguéssim, pròpiament dites. Què heu de fer? Doncs ens heu d'escriure al ningunoes arroba hotmail.com i ens deixeu les vostres dades i adreça i us enviarem aquestes entrades a casa vostra i podeu anar a qualsevol cine de Catalunya a veure la pel·lícula Ingrid dos per un, això sí. Nosaltres, bueno, presentarem i dirigint el Ningú No és Perfecte, em teniu a mi mateix l'Ignasi Arbat, i el que farem ja és, directament, per Iron Man. Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla. volver el notario está aquí acérquese lo siento, es muy excéntrico quiero una no si puedes hacer sangrar a Dios la gente dejará de creer en él se teñirá el agua de sangre no los tiburones Solo tengo que sentarme a mirar Como el mundo te devora Mi prioridad es entregar el arma Iron Man A los Estados Unidos de América Yo soy Iron Man La armadura y yo somos uno solo Contrariamente a lo que creas Sé perfectamente lo que hago lo que te voy a hacerle a Tony Stark en ese circuito ¡Wow! Necesitas mis recursos Quiero hacer que Iron Man parezca una antigüaya Tu numerito en plan llanero solitario es innecesario No tienes por qué hacer esto solo Escoltem el tràiler d'Iron Man 2, pel·lícula que ha tornat a dirigir novament Jon Favreau amb Robert Downey Jr., Winnet Paltrow, Scarlett Johansson, Mickey Rourke, Don Shiddle, Samuel L. Jackson i Samuel Rockwell. És la segona part de la magnífica Iron Man estrenada ara fa just un parell d'anys. Iron Man va ser la primera pel·lícula produïda directament per Marvel i va significar el tret de sortida de l'univers Marvel en el cinema, un univers on els superherois interactuen entre ells. Si amb l'aparició de Nick Fury en una escena posterior als títols de crèdit de la primera pel·lícula no n'hi havia prou, l'aparició un mes i mig després de Robert Downey Jr. com a Tony Stark a l'Increïble Hulk ho confirmava. Atenció als crèdits finals d'aquest Iron Man 2. També hi ha una escena posttítols de crèdits. Eh, veurem què hi surt. Els primers rumors apunten a l'aparició de Thor o fins i tot del mateix capità Amèrica, Els quals estrenaran pel·lícules al 2011 i finalment, al 2012, Iron Man, Thor i el Capità Amèrica formaran equip a Los Vengadores, que dirigirà Josh Whedon. Jo potser que surti el Capità Amèrica veig una mica just, perquè l'actor l'han escollit ben aviat. De Thor podria ser, perquè Thor ja fort, porta uns mesos rodant-se. Però més que potser veure Thor, mmm, aposto més per el, per, no sé, per, per el seu alter ego o alguna cosa més subtil, no tan directa. No sé... Um, jo crec que després de veure el final d'Iron Man 1 no crec que s'inclinin per la subtilesa, perquè allò va ser qualsevol cosa menys subtil. Ja, ja, ja. Per tant, potser sí que ho faran, vés de saber. Potser surt l'escut o el martell de Thor, van bueno, l'escut del Capità Amèrico, martell... mm -hmm. no sé, ja ho veurem. Ja veurem. Al·lucarem, Iron Man 2. Eh, recordem que la primera part acabava amb Tony Stark confessant al món sencer que ell era Iron Man. El govern dels Estats Units pressiona a Tony perquè comparteixi la seva, tecno la seva tecnologia amb l'exèrcit, però ell ho refusa perquè té por que caigui en males mans. El primer Iron Man va recaptar gairebé 600 milions de dòlars a tot el món, 318 només als Estats Units. De fet, Iron Man 2 és una de les pel·lícules més esperades de l'any. El guionista ha estat Justin Xerox, responsable del guió de Tropic Thunder, el qual va ser recomanat pel mateix Robert Downey Jr. Entre les principals novetats respecte a l'anterior Iron Man, trobarem que el personatge de James Rhodes serà encarnat per Don Cheadle després de discrepàncies econòmiques amb Terence Howard. Cheadle, a diferència de Howard, lluirà la seva pròpia armadura, la de màquina de guerra, que s'insinuava només a la primera pel·lícula. Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanova, una espia russa més coneguda com la vidua negra, no és que tingui molt paper, però hi surt, i el dolent de la pel·lícula és l'home croqueta, eh? Mickey Rourke, com a Wishplash, que en els còmics de casa nostra va rebre el nom de Latigazo. Cal dir que aquest Latigazo no és completament fidel al personatge del còmic, perquè incorpora elements d'un altre personatge en Marvel, també enemic d'Iron Man, que és la Dinamo Carmesí. Latigazo construirà la seva pròpia armadura a partir de tecnologia Stark. L'altre dolent l'interpreta Sam Rockwell en el paper de l'empresari i home de negocis, Justin Harnham, que hi ha una considerable diferència d'edat entre el personatge de la pel·lícula i el del còmic. Ah, i Nick Furya, el director de S.H.I.E.L.D., interpretat per Samuel L. Jackson, té més paper que un simple cameo, concretament el dels crèdits finats del primer Iron Man. Novament, cal recalcar les similituds entre Robert Downey Jr. i Tony Stark, les que el mateix Robert Downey admet, però remarca que Stark és una versió més atractiva d'ell mateix. Doncs moltes ganes, no, Aram? Home, i tant, i tant, home, la veritat és que, és que sí, ve de gust uh -huh. anar-lo a veure ja. A mi em té una mica intrigat aquest, el, el, lati, el latigazo, perquè en repassant la meva col·lecció d'Iron Man he reconegut un latigo negro, que era un home que anava disfressat i portava un fuet, que era com mecànic i el podia transformar en una barra i, podia, i podia descarregar energia i coses d'aquestes, però no recordo el, el latigazo. Um, i per algunes imatges de les que he vist uh, també em fa pensar en un personatge però és més dels dolents del Capitán Amèrica uh -huh. que era el Constrictor que sí que tenia sí. dues barres energètiques que li sortien una de cada braç cert, cert. i que la imatge és una mica més aquesta sí. i també té el toc aquest de dinamo carmesí és veritat uh -huh. veurem que ens surt d'aquesta mena d'amalgama però realment aquest cop s'han volgut separar bastant sí, sí, sí. del que era el, el superruí típic Sembla que els ha sortit bé, eh? les crítiques que de moment ens arriben dels Estats Units són molt positives. Que tampoc l'han vist. Eh, la crítica ah, sí. Sí, la, sí, la crítica però... sí, el públic encara no. Anem per la segona estrena. Imagina un mundo... Sí, estoy cerrando con él. Parece majo. Un poc gordo. Donde solo se pudiera decir la verdad... No, no voy a acostarme con él esta noche. Y nadie mintiese... A veces lloro por las noches y luego me meo en la cama. Aborrezco cada momento que he trabajado para ti. No hay grandes mentiras. Siempre. Te he odiado. ¿Que me qué? Te he odiado. No lo sabía. Ya, muchos no saben. Ni pequeñas mentiras. Le he dado un sordito. Está bien. A esa. Ni siquiera mentiras piadosas. Es porque no tengo dinero. Eso no es lo más importante. Por mi aspecto. Ya. Hasta que un hombre... ¿Cuánto quiere retirar? 800 dólares Descubrió cómo Solo tiene 300 dólares en la cuenta Tengo 800 dólares en mi cuenta ¿Billetes grandes o pequeños? Billetes grandes, sí Oi, mira, ha ocurrido, eh? És el tràiler d'Increïble, però falso, pel·lícula de Ricky Gervais i Matthew Robinson amb Ricky Gervais, Jennifer Garner, Jonah Hill, Rob Love, Tina Fey i Jason Bidman. Déu-n'hi-do el repartiment d'aquesta pel·lícula. Ricky Gervais fa de tot. Recordem que és codirector, coproductor, coguionista i protagonista principal d'Increïble, però falso. Gervais és el creador de The Office, tant de la minissèrie britànica com de l'adaptació americana que protagonitza Steve Carrell. En aquesta ocasió, Gervais interpreta Marc Bellison, un home que viu en un món on tothom diu el que pensa. Tothom diu la veritat. Per exemple, doncs, quan Marc queda amb Anna, amb una companyia de feina, i li diu que no és el seu tipus i que només surt amb ell perquè té por d'envellir sola i fer contenta la seva mare. Després que Marc perdi la feina i rebi una amenaça de desnonament, si no paga, decideix dir una mentida. Com que ningú diu mentides, tothom creu el que diu. Per exemple, el que escoltaven. Si ell diu que té 500 delors al compte corrent, li donen perquè se'l creuen, malgrat estigui en números vermells. Mark serà un mentider en un món on tothom diu la veritat. Les possibilitats que se li presenten són infinites. Al Ricky Gervais no només s'ofereix una comèdia sinó que, com acostuma a Increïble però falso, barreja també drama i romanticisme. Ah, i naturalment una mica de crítica i cinisme que no és habitual veure en les comèdies de Hollywood. I com a cosa més a destacar hi trobem cameos d'actors com Edward Norton i Philip Seymour Hoffman. És una les comèdies potents d'aquesta setmana. No sé què dir eh? No, me... no sé, hi ha alguna cosa que no m'acaba de fer bona pinta. No. Vols dir, vols dir? Ahir a la gala dels Zemi va sortir, la va presentar, uh -huh. va publicitant el DVD d'aquesta pel·lícula. Ah, molt bé. I aquelles setmanes veu que s'ho va vendre moltíssim. O sigui, va tenir el seu efecte. Mirarem, a veure... No sé, hi ha alguna cosa que no m'acaba de fer bona espina, saps? Aquest tampoelo ja. remenar tot... Sí, no sé. Jo, jo m'he vist el trailer i m'ha agradat, la pel·lícula la voré, també. Molt bé. Anem per la següent. I anirem rapidets. En El Límite de l'Amor, pel·lícula de Joey Maybury amb Kira Nyle, Sina Miller, Matthew Rhys i Celia Murphy. És l'adaptació de la turbulenta relació sentimental del poeta Dylan Thomas i la seva esposa Kate Lynn, plena d'infidelitats mútues i alcohol. En temps de la Segona Guerra Mundial, en El Límite de l'Amor ens presenta el personatge de Vera, una jove cantant que es retroba amb Dylan, el seu amor d'adolescència. Dylan es dedica a escriure propaganda per l'exèrcit. La química entre ells no tarda en tornar a sorgir, malgrat l'entremant que significa l'existència de Kate l'esposa de Dylan de la quebera és famiga fa inseparable, sobretot quan Vera hagi de donar refugi a Dylan i Cadley quan es quedin al carrer i amb ningú a qui recórrer. Al mateix temps, Vera coneix un soldat que li fareix l’estabilitat i exclusivitat que Dylan no li garanteix. La pel·lícula dir que suavits alguns elements del matrimoni, com per exemple, els maltractaments físics mutus de la parella. Ràcia doble, la caballera de Fishtang d'Andrea Arnold, eh, Michael Fassbender i Katie Gervis, la història de Mia, una noia de 15 anys inestable amb problemes que no encaixa en el sistema escolar i rebutjada pels seus amics. Mia ja una germana més petita. Tot canvia quan la seva mare porta a casa seva a Connor, el seu darrer xicot. Aparentment, Connor sembla una bona persona. Connor els promet canviar-ho tot i portar l'amor a les seves vides. I l'altra pel·lícula és Íngrid, d'Eduard Cortès, amb Elena Serrano i Adural Dura Alfarelu. Àlex s'acaba de separar i es trasllada en un pis al centre de Barcelona. Àlex de seguida fa amistat amb Íngrid, la seva veïna, un artista que sempre està envoltada d'homes i sovint organitza festes a casa seva. Però darrere Ingrid s'amaga algun misteri. Es va veure el darrer Festival de Sitges i bé, aquesta setmana serà bo i deixo la crítica per la setmana que ve. Molt bé. <laughs> Bueno, Iron Man 2 és sens dubte sí. de la setmana Sí, sí, no. poca cosa més havia ja les últimes estrenes I acabem amb Welcome, pel·lícula de Philippe Liuret amb Vincent Lindon, una pel·lícula francesa sobre un professor de natació que entrena un jove curt iraní de 17 anys perquè pugui travessar nadant el canal de la mànega sense que l'enxampin les autoritats i retrobar-se amb la seva xicota que ha migrat amb tota la seva família a Anglaterra. És una aproximació a la immigració il·legal que busca que l'espectador tingui un altre punt de vista d'aquest problema. I finalment, Perdona si tallar Mon Amor de Federico Mocchia amb Raúl Boba i, Mich i Miquela Quatrucchones està basada en un best-seller escrit pel realitzador, el Federico Motcia, que s'ha convertit en una sèrie de quatre novel·les que han esdevingut un referent entre el públic femení. Alguns carrers de Roma i podem trobar frases escrites als llibres i les parelles italianes, com fan els protagonistes d'aquesta pel·lícula, segellen el seu amor lligant un cadenat a les faroles del pont de Milvio. Hòstia, és aquesta? Sí, és aquesta, és aquesta. Uh, quina por. Sí, molt, molta, molta, molta por. por. Sí, sí. Iron Man 2, tu mateix ho has dit. Doncs vinga, anem ràpidament per les notícies calentes d'en Jacint. Jacint, què tal? Com estàs? Bé, bé, bé. bé. Ara l'Aram ha quedat un martell aquí a la taula i jo ja estic acollonit, eh? Un martell? Per què, Aram? No, perquè li dibuixaré ara una cara i farà de Jacint. Merci, merci. Vinga, va, que comença, que venem justos de temps. Mm, començo primer de tot amb Riley Scott, que parla sobre un nou film d'Alien. Uh, Scott ha parlat amb la MTV i ens ha deixat algunes perles sobre el projecte. La primera de totes, eh, ja van pel quart borrador del guió, ja tenen una història definitiva i estan desenvolupant personatges i escenes. O sigui, ja ho tenen una mica avançat. Uh -huh. En segon lloc, el monstre tornarà amb una reformulació, segons ells. O sigui, que li canviaran una mica l'aspecte perquè diuen que no vol que la gent se'n recordi dels últims aliens que hem vist que sortirà a Alien versus vs. Predator i tot això. Bueno, que es limiti a l'origen, no? Com era abans el personatge. Sí. Bé, perquè... Bueno, diuen que ha deixat una mica mala imatge, que ho volen allunyar una mica, tot i que en Giger tornarà a ser present en els dissenys. Uh -huh. o sigui Home, només faltaria. Notícia. Després, el film transcurrirà 30 anys abans que la pel·lícula original i s'explicaran els orígens dels aliens. Bé, jo no sé. Que això també no hauria una mica l'aire, mai s'ha explicat, sí. clar. Sí. Després, no sé si és molt pre... important, això, eh? Home, clar. Bé, bé, si t'ho dius. Sí, sí, és imprescindible, si mm. no, no s'entén aliens. Molt bé. Després, el personatge principal, que serà una dona, un altre cop. O sigui, que tenim una nova Ripley. I el film... Què? De no l'aram... Sent el martell i els estornuts, avui. <ríe> continua, continua. Hola, no m'espantaré més, doncs. No. Després, el film s'estrenarà el 2011, com a molt tard, 2012. Mm -hmm. Això és tot el que serà d'aquest nou film. Després, a Sant Mendes, aquesta notícia m'ha fet gràcia, que pot dirigir un nou film sobre el Mac 2. S'obre? Segons... El oh. Mac 2, l'ordinador. El Mago d'Oz. Ah, ah val, el Mago d'Oz. Ara que s'ha quedat sense 007, no? Doncs... Sí, molt he de tirar cap. Eh, però espereu, perquè el projecte pinta molt bé. Uh, la notícia, bueno, l'LA Times ha descobert que el director està en negociacions per dirigir Bric, que seria el nom de la pel·lícula, tot i que diuen que el canviaran, i que seria una prequel sobre el Mac 2. I en ella s'explicaria l'origen del Mac el ocorreria a càrrec de Mitchell Kampner, que és el mateix de falses aparències, si això no apunta gaire bé, però el protagonista que interpretaria el Max seria Robert Downey Jr. Ah, sí, això ens ho ha explicat Marta la setmana passada. Que ah, Marta, passa avançar. Sí, sí, molt bé. Home, Jacint... Llavors no és mentida, és veritat. Això és una xafarderia, a veure. Aquesta ens la creiem. Tenia uns molt marcats. Escolta, tu no hi eres la setmana passada. Aquesta setmana també fas campana. Ja ho vaig dir, que feia una mica de gestió. Clar, havia de compensar, la Marta va compensar la teva absència. Si vols, pagaré el Porta cop Ray, el bigoti, No, no l'he deixat, no me l'he deixat. Però jo em porto ah, per dos. Després, els projectes de Marvel, que se li estan acumulant. Bueno, a part de tots els que sabem, eh, Marvel s'ha aplicat les piles, vol fer diversos projectes amb pressupostos baixos i personatges no tan coneguts de Marvel. El primer de tot seria Ant-Man, que ja hem parlat moltes vegades, que la seva intenció és que surti directament a la pel·lícula de Los Vengadores i que després tingui un spin-off per Aixol, uh -huh. que aquí guai. Després, Viu de negre, el personatge d'Scathlet Johansson a Iron Man 2, també té moltes possibilitats de tenir pel·lícula pròpia. Estem a favor, eh?, d'aquest spin-off. I és que tu jo recordo la primera crítica d'Aidon Mandol i m'està fent por, eh? Ui, tu recorda Ui, però sí, Electra, eh? recorda Electra. No, va, però no, Abans de votar a favor de viudes sí. negres, recordem Electra. Però a veure que és producció Marvel, producció Marvel. Què més, no. què més? A veure qui s'ha l'director. Uh, si és Michael Bay m'hi apunto. Després, uh, altres que volen tirar endavant és motorista fantasma que estan desitjant que a Columbia li caduqui els drets. Està a punt de caducar aquest any... I que farien una nova reformulació els de Marvel sense en Nicolas Cage i en David S. Goya els comandaments. En Nicolas Cage ja té tot a punt eh, per fer la segona part. O sigui que no o sé... que... Bueno, en Cage té la butxaca buida i ara li us ha de protagonitzar, jo què sé. Oh, perdona, Kickass, Kickass, Kick-Ass està sent un èxit, eh? Quina? kick I ell es veu que bueno, està esplèndid. Gràcies esplendid. a ell. No, gràcies a ell. Bé, bé, però... Bé, bé. I és ell, eh? I és ell, allà. Què I més? És. Després, altres que es remudeixen per tenir pel·lícula pròpia són el Doctor Extranyo, Cazar, Luke Cage, Dazzler i Power Pack. Uh -huh. Quin munt de collonades. Quin munt de collonades. Bueno, no són els forts, però està bé, també. O sigui, Dazzler... Mira, Power Pack encara veure, ho veig. A veure, Dazzler té el seu morbasso. Jo agafaria l'Indra Ilohan... Jo tampoc veig Dazzler per a una pel·lícula, de veritat, eh? No... La veig per directe a DVD, eh? No, no veig pel·lícula això. Mira, Power encara ho veig, perquè si van haver-hi uns Spike kits, doncs veig un Power Pack. Sí, podria saps? ser. O sigui, enfocat cap a un públic infantil. I Look that... Cage, ningú? Luke Cage. No és tampoc. Ha passat ja l'època de l'exploitation d'aquestes sí. pel·lícules, ja no es porta ara. Pues seria pel·lis un amb puny de hierro. Bé, bueno, llavors poden... No ho sé, encara. Mira. No, no, no, jo no veig. Què més? Després, salto a Universal. Que, com que Angelina Jolie ja ha dit que no vol fer la seqüela de Wanted i en Mark Millers diu que sí, que hi haurà pel·lícula de Wanted i que la Home. protagonista tenia que ser l'Angelina Jolie, doncs online ha destapat que l'actu Kristen Stewart, la de Crepusculo, ha estat discutint la possibilitat de protagonitzar aquesta seqüela. Uh, mentida, mentida. Següent notícia, no ens la creiem. és la falsa de la setmana? No ho sé Stewart, és que no, no hi ha per on agafar-la per comprar-la. per agafar-la no gaire, no gaire. És molt seca ah, aquesta bueno, noia. Ja m'agraden no, sí. agraden totes. I última notícia, que New Line torna a de Nova York. I bueno, us explico. El nom del director serà en Brekejner, que és el mateix de The Crisis, que s'ha estrenat per ja a Estats Units i ja ha tingut una excitat acceptable. 11. Està bé, està bé la pel·li, eh? Sí. Em va agradar, Després serà produïda per Neil H. Moritz, que és el mateix de Soy i Fast and Furious. Això ja no m'agrada tant. El borrador serà càrrec de l'Alan Loeb, que és el mateix de Wall Street, uh, Money Never Sleep, i barrerà de la trama original amb els fins del personatge. Molt bé, doncs... Saps, saps quina és la putada? Que aquesta es farà. Que això que has dit és veritat, serà un trunyo de proporcions còsmiques i aquesta Home, es farà. però no dèiem que serien Gerard Butler, el protagonista? Però és que és igual no no, s'ha sé. ja la... de mirar tot el que fa aquest home Bé, bueno, Jacint, has vist Exposados, doncs? Uh, no. Ah, doncs ja està S'ha veure, ja he dit, t acabes t acabes t acabes de... no he vist tot que oh, ha fet aquest home S'ha de veure de veure, de veure Tu a veure si ens veiem la setmana que ve, d'acord? La setmana que ve, si ens falta Vinga, que molt bé Adéu. Adéu I nosaltres el que anem a fer és comentar ràpidament el que hem vist aquesta setmana Born on a mountaintop in Tennessee, green State in the land of the free, raised in the woods... I així comença la pel·lícula de la setmana, una guineu repenjada amb un arbre amb una cançó de David Crockett. No? Bé, bueno, la cançó de David Crockett. Ara, jo crec que tots tres estem molt entusiasmats amb aquesta pel·lícula, per tant difícilment podrem discrepar, eh? Aviso. Sí, avui, avui debat no hi haurà. No, no massa, no. No hi haurà debat. Va, comença tu. Jo començo dient que ja ho sabia... Perquè Wes Anderson és un crack no, no i que és... m'alegro que hàgiu vist la llum, finalment. <ríe> ja que em deixes començar... Sí, doncs, sí, sí. Una mica de polèmica hem de buscar veure. Centrant-nos, Fantastic Mr. Fox és una pel·lícula collonuda. La recomanem a tothom, uh -huh. perquè agradarà a tothom. Jo la vaig anar a veure en versió original. El podeu anar-hi si voleu, perquè les veus en versió original les posa... Per... Bueno, Mr. Fox, per exemple, sí, és en sí. George Clooney. Uh -huh. El que passa és que fan servir un llenguatge literari, d'alta volada i la veritat és que no tens temps de seguir tot el que diuen a mi ja. menys trobava aquest problema, per tant com vulgueu, podeu anar-hi en versió original perquè com no és la nostra gran recomanació no, a mi sí. doblada i ja està bé, eh? el doblatge és, és bo, clar, és que tenen un llenguatge literari, trobo un molt alt uh -huh. quan parla ell, sí, sí és, és... Una, és una pel·lícula que és ja es nota, eh? vull dir, els diàlegs són intel·ligents, són uh -huh. uh, d'un cert nivell, no? Sí, sí i la qüestió del vocabulari la trobo que déu En tot cas, la història ens ha encantat, els dibuixos són entranyables, la història és entranyable. És molt bona. Tots els personatges es fan estimar. Bé, la és que no, no tenim res a dir en contra i ens fa una mica de ràbia perquè no hi ha ha tema. <ríe> Marta, què tens de més fantàstic? És uh, Mr. Fox. És que tampoc sé què afegir. A mi m'agrada molt. Només dir la meva opinió personal. Vull dir, m'ha ah, molt. Està. Que no és... Uh, és una llàstima perquè era dissabte Tarda, que hauria d'estar a la sala plena, i érem quatre gats. Quatre, comptats? Comptats, o sigui, quatre, quatre persones. Quatre persones tota la sala. A Girona. Uh, Alicia, en canvi, mou masses, i encara no ho acabo d'entendre, perquè Fantàstic Mister Fox, si algú vol anar-la veure, no és una pel·lícula infantil, però sé que a uns nens, a partir de certa edat, la poden veure. El que passa que tu hi trobaràs segones lectures i un nen es quedarà amb lo bàsic, no? Però això també passa amb els mons de Coraline, o passava més allà del... Ja, però aquí podem més, perquè és, o sigui, té més, té unes reflexions familiars i aquesta obsessió que té no, per la família i aquestes coses. No els que... eh? no però a eh, els... Que coses, eh? Que sí, però es quedaran més amb el de... que hi ha la superfície, no... Jo crec que el que més els costarà als nens és l'estil de dibuix. Som ja, ja tan acostumats a, a l'ordinador i al dibuix manga que aquest estil així de stop motion... Solsí farà Mira difícil. que t'emèrit i m'encanta a mi, eh? l'Stomotion, tu, gaudeixo cada vegada que se'n fan tan poques. Se'n fan molt poques. Home, és que és molt laboriós. Un any, eh, s'en tirarà per, per rodar-la, només per moure els ninos, un any, per moure els ninos. S'agraeix esclar... també que els personatges que han, que han posat les veus originals, doncs els dobladors s'hagin mantingut, uh -huh. el doblador de George Clooney és el mateix de sempre ah, i el bé. pots identificar i, ah. no sé, té uns diàlegs, això, també, no?, molt elaborats. També hem de recordar que està no sé si basat o inspirat, em penso que ha basat en una obra d'en Roald Dahl, que és sí. un gran autor, molt estimat per la joventut, perquè és molt lleig. Home, um, ja s'han adaptat contes seus, molt guapos, molt, Matilda... Molt estimat per la joventut anglosaxona, anglo perquè aquí, no, aquí Roald també Dahl es llegeix poc. Es... Sí, però és conegut, és conegut. conegut. No és un desconegut. No, després de la fàbrica, la fàbrica a Charlie, la fàbrica El de xocolata. Uh -huh. sí, sí. Però després, bueno, això serveix, m'encanten aquestes pel·lícules perquè serveix, perquè després volen agafar més obres de, de l'autor. O sigui, aquestes uh -huh. pel·lícules també retroalimenten una mica la, uh -huh. la producció literària. Molt bé. I ja està, no sé, és, és, tu passes fantàstic i Lori Mitja passa molt sí, ràpid. Sí, sí, la veritat és que és una pel·lícula excel·lent. A mi Gües Anderson no m'agrada, és la seva primera pel·lícula que m'agrada i és excel·lent a més a més aquesta pel·lícula. Jo ho confesso, no m'agrada, he vist varies pel·lícules d'ell i no mai he encaixat, i aquesta sí, ostres, m'ha encantat tot, tot, vull dir, és una peli cullonuda. No us la deixeu escapar. I una nota en cullonuda que s'estrana aquesta setmana ràpidament és Marsella del temps, que té una història interessant, un individu que viatja en el temps, en el passat i en el futur i més, és un drama romàntic, més que no pas una pel·lícula de ciència-ficció, i un drama romàntic a vegades amb pel·legors, no? Uh, no? és una pel·li molt de potencial mal desenvolupada, i trobo que, que sap greu perquè podia haver estat una pel·li bona i la realitat és que no, ja sembla que no ho és. Ja està, només això. Per cert, què vau opinar? De... Delícia així és ràpid? Uf, horrorosa. Uh. Visualment molt guapa, però aborridíssima i dolenta. És molt plana, no? Algú dolent. No o sigui, no, no. Jo, no sé, Freda, una història fantàstica Freda. que t'emocioni que t'porti una mica la alegria, teniu A mi no, no sé, potser els nens, bueno, hi havia nens, a veure, a partir de... de certa edat cap avall tenen por. Clara, no. Tomàs, és... sí, clar. <sus> vegada, estic barto d'aquests punts aquests que Això està bé, però bueno. Sí, sí, sí. En fi, anem a sí. veure què s'ha estrenat als Estats Units a box office. El que més dona als Estats Units, el box office. A la posició número 5 tenim aquí cas dues setmanes amb 34 milions, a la 4 de Losers, entrada de la setmana amb 9, a la 3 de Date Night, a eh, 3 setmanes amb 63, a la 2 de Backup Plan, entrada de la setmana amb 12, i a la posició número 1 com ensinistrar un drac, 5 setmanes amb 178 milions de dòlars. L'efecte boca a boca de com ensinistrar un drac està obtenint molts bons resultats ja que després de cinc setmanes aconsegueix arribar a la primera posició per primera vegada. Entra en el segon lloc entre eh, el que és el retorn de Jennifer López. Calia, eh, aquells que pensàvem i amb la seva retirada amb males notícies. De Baca Plan és una comèdia estúpida on López intenta ser una dona que ha renunciat a conèixer l'home de la seva vida, es s'omet a inseminació i es queda embarassada de bessons. Arrebat aquest punt, coneix el seu príncep blau el que amagarà la seva condició de embarassada, provocant situacions que en teoria han de fer riure. Roger Ebert, del Chicago Sun Times, li posa una D, diu, algunes pel·lícules no són millors que una sitcom de segona categoria, altres pel·lícules no són millors que una sitcom de tercera categoria, de backup plan no mereix comparació amb les sitcoms, li posa una D. I Manol Amadargis, del New York Times, diu, una no molt bona i encara quin dolor de pèrdua de temps, li posa una C. En el quart lloc entra discretament The Losers, adaptació del còmic de 32 números de la línia vèrtiga de DC Comics escrit per Andy Deagle. La sèrie de Deagle era un ribot d'uns The Losers de DC anteriors. Els protagonistes són els membres d'una unitat de les forces especials als Estats Units que són aviats a Bolívia en una missió de destrucció. Els protagonistes són Jeffrey Morgan, Zoe Saldana i Chris Evans. El Wesley Morris, el Boston Glove, diu que les coses es mouen ràpidament a The Losers, però res sembla urgent. Li posa una C. El Roger Evers, amb una A menys, diu sap que sap què està fent fer-ho. El Michael Phillips, al Chicago Tribune, el director Syvan Wade, eh, no ha entrat no ha editat les escenes d’acció, eh, tant com convertir cada microssejada en una bola de foc en segon terme, li posa una B menys. Finalment, Peter Pars de L9 veritablement tan sols una pel·lícula d’acció estàndard, no obstant molt necessitada de bromes enginyoses i li posa una B menys. I Marta, no vols comentar alguna cosa Que me n'alegro moltíssim. De què? De com, ens, com entrenarà un dragón. Sí, sí, sí, Home, és collonada. M'has donat una alegria, sí, veus? Sí, sí, aquest any dos pel·lícules d'animació estrenades, les dos sensacionals. I espera que arribi Toy Story. Ah, això mateix. Vinga, anem directament a les xafrederies.. Uh, Les Intimitats de les Estrelles al Descobert, a les xafarderies de Hollywood. Dear I doncs Marta, quan vulguis comencem amb la primera de les notícies. Doncs eh, comencem amb Sandra Bulo, que no us havia anunciat ni avançat res, però aquesta noia ha tornat a bueno, fer la campanada. Si és Sandra la sorpresa Bulo... de l'any a la secció de les xifraderies, eh? Sí, sí. La veritat és que sempre hi ha algú que hmm. dona la nota, i en aquest cas... Sandra Bulo, que es divorcia i però... adopta un fill per sorpresa. Ah, vale, pensava que està No és que l'hagi adoptat per sorpresa, la sorpresa és nostra, el saber que ha adoptat un fill. Després de tota la història d'infidelitat amb el seu eh, molt aviat exmarit Jesse James, Sandra Bullock té les coses molt clares. De moment s'està divorciant eh, amb molt de pesar per a Jesse James i ha anunciat que ha adoptat un nen, en Luis Perdot Bullock. L'actriu ha desvetllat la notícia al nou número de la revista People que surt a finals de setmana als Estats Units. En el reportatge que li dedica la revista, Bullock confessa que ella i Jesse James s'estan divorciant. El bebè té, té tres mesos i mig... I és resultat d'un procés d'adopció de quatre anys eh, inspirat per la filla de James, Sunny, de qui en té la custòdia. Sabeu que la és mare... És boníssima, això. O sigui, ella té la custòdia d'una filla que no és biològicament seva. Una filla, seva. exacte. Sí, sí, però perquè li va guanyar a la mare biològica, que era és, és ex de Jesse James, perquè va entrar a la presó, en fi, li van treure. A Jesse van... James, eh, un currículum... Sí, sí, sí, un currículum important. Va, ja. Lluís eh, va néixer a Nova Orleans és negre, sí que fan una parella eh, fantàstica, mm. hi ha la foto... És com sí. de Blindside, no?, una mica? Sí, sí, sí. Però se sí, se The The la busca Inside. petit. Sí, petit. Blindside era gran. Ah, M'has recordat eh, a la pel·lícula de Sasha Baron Cohen, l'última, ah, d'un... Sí, moment. Bruno. Sí. sí, Bé, vindries sí. això, sí, sí. Lluís va néixer a Nova Orleans, eh, a casa a casa seva, de la seva mare, i es diu així en honor de Louis Armstrong, perquè en el moment de venir al món, la seva mare va sentir la cançó What a Wonderful World en el seu cap i just el mirava els ulls. En fi, molt romàntic. Mm... I molt mentida. Molt mentida. Però està molt bé. Sí, una història... història sí. Sí, és... perquè donar un fill teu, doncs, deu fer molt de mal. Bullock i James havien decidit de fer pública la notícia després de rebre l'Oscar. Però al final, o de moment, Bulo, que haurà de criar el nen sola i finalitzarà l'adopció com a mare soltera. I James, que encara pobre espera la reconciliació. Però és que vagi esperant, perquè em sembla que té més negre. Sí, ho té complicat. Ah. Resulta que Julia Roberts eh, torna a ser la dona més maca de, pa, del món. No m'ho <laughs> Estàs fent sí? una jacintada. Això, a partir d'ara ah, sí. direm jacintada. <ríe> Això torna a ser noia de portada de la revista People, del número del més, eh, més guapes, no? Fan un número mm -hmm. especial. En fi, diu en aquest cas que unes poques coses sempre per recordar abans de deixar casa seva, no? És de Júlia Roberts. Renta-te les dents. Si és que amb la boca que tens. Exacte. <ríe> Un problema, si no no passis més temps arreglant-te que els teus fills, eh, per estar llesta. Mm -hmm. Tu has d'estar llesta abans que els teus fills. I deixa certes coses als professionals, com tenir-te els cabells o depilar-te. Això són, són uns consells que jo dono a les fèmines d'aquest món i que ens estan escoltant per estar tan guaves com Julià Roberts. Hem viatjat de cop als anys 40, sí, sí, no? És... Hem, hem tornat a l'època madman, fins Exacte, això és madman. Sí, sí, sí, que sí fuerte me parece. I tapa't els ulls quan el teu marit sentirà un altre, també, no? En fi, té ah, 42 ha, de anys i té tres fills, sabeu que són dos bessons, Heisel i Finos, i uh, té més, més trucs de bellesa. Es uh, veu que utilitza un... El, el seu maquillador, diu que utilitza una crema molt bona, està clar. Home, a no anirà als xinos a comprar-se a Julia Roberts, en fi. Que utilitza un tint pel que, pels cabells amb una base gens agressiva, cosa que també sabem, bueno, que totes sabem, vosaltres nois potser no. Jo no, sé, no sabia que ni que tenien una... bases, els, sí, els sí, tints. Sí. Té una pell fantàstica Clau, davant d'això tampoc es pot fer gaire més. Que els faltaven notícies Marta avui perquè no, ah. no. No, però home amb 42 anys i que sigui escollida, eh, és la quarta vegada. Eso és màrqueting. Eso és que està està a punt d'estrenar una película nova al i... setembre, sí, sí. Sí, sí, sí, estrena pel·lícula. Mm -hmm. En fi, i ella què fa per estar, doncs, no sé, conservar-se així? Doncs, per exemple, a casa té un look més relaxat. Què vol dir això? Doncs que no porta maquillatge i que porta pantalons de ioga. No sé, unes malles o no sé. I que tot és part eh, de la seva vida fàcil que ha volgut fer des de que es va casar amb l'home càmera. Perdona, Marta, explica'ns històries de cocaïnòmenes i drogadictes i opòbiques. No us, gliopòbiques... us porto... no, no, no. Flower Power. És, uh, Julia Roberts, uh, ff, com que... O sigui, ja ens agrada. A les noies però... els agrada saber aquestes coses. Sí, sí, això és veritat. A les nostres sí, sí. tres oientes... No, home, i mitja. I mitja? Sí, algú segur... Hi ha un que no ho té gaire clar, o sigui? <laughs> sí? o no sap què és. Matt Damon, he canviat ja, mm. i la seva dona estan embarassats un altre cop per tercera vegada molt bé uh, la seva, Matt Damon i la seva dona Luciana que és guapa sí, no? és, eh? uh. Uh, doncs, que afegeixen un nou membre a la seva ja doncs, família no gens menys preable no? uh, Damon té 39 anys Luciana 34 i són pares d'Isabella que en té 3 de Gia que en té 21 mesos encara no té els dos anys i ella uh, doncs està embarassada i a més ella té una filla d'11 anys, Alèxia. O sigui, que Matt Damon, quan no està fent pel·lícules, s'aborreix molt. Mateix, sí. bueno, una vida sexual diu, diu, important. No? Diu, diu que precisament els nens l'ajuden a tocar de peus a terra, a treure't aquesta aureola no? de, de, de Hollywood, i que la seva vida és molt més avorrida ara que abans, i que els nens, d'alguna manera, t'aporten a oblidar els dies de quan eres solter i a fer coses pel bon camí. Sí. Diu que se'n va al llit abans i eh, que s'aixeca abans per nassos. No hi ha res com que un nen et vomiti sobre per tornar-te al món real i treure tot sí, sí. el d'una patada. Un nen ha vomitat sobre Jason Bourne, esclar, és que... No, no és glamourós, això. Però fa cara de bon... No sé, trobo que porta molt bé les dues vides. Sí, sí. O potser és el que aparenta. Vés a saber si d'aquí passarà com Jesse James. No, crec. No, no fa pita, eh? No, mm. no, no està... De... No sé. Bé, ara és... No sé si és un mini-spoiler però sobre Gossip Girl, a veure, com que dispara. tu no l'has volgut introduir a la teva secció, que ja m'ho dit, doncs eh, la, els rumors estan... A veure, ja se sap que hi ha una de les actrius que marxa, que és la que fa Jenny Humphrey. No és ben bé cert, això. Taylor Momsen, no? No, però jo el que he llegit és que per temes de guió, que deixarà de sortir uns capítols, però només uns capítols, no, no de forma ser. de filial. Jo la, dic mentides com en Jacint. La sèrie aquesta, mm -hmm. la fan per algun canal que puguem veure? No. no I aleshores que us penseu fet. que li importa a algú cosa sí que aquesta, se, la tia sí, aquesta que no sabem ni Sí, sí que, no que se, segueix. Sí, bueno, se segueix. Sí. Se segueix per no, la, sistemes més clandestins. Sí, sí. Mira, us deixaria parlar de Glee, vale. Però, però, de, sí, de, ha... de Glee també tenia una notícia, però Va, Marta, que volen dedicar que anem... un capítol, un episodi a Britney Spears. Sembla genial. sí. En fi, fet es veu que hi ha una altra actriu que també sortirà de la sèrie de Cossiquel que no m'ha deixat acabar però encara no se sap qui serà. Ja veurem. I ens importarà el mateix que aquesta? No, no, no, escolta, amb el planter femení que hi ha allà asseguro, jo que és un tema que ens interessa molt. A Los Angeles aquestes en trobes, bueno... Sí, vols... la... Aquestes ja les coneixem, tu. Sobre Iron Man 2, només volia dir algunes declaracions que s'han fet allò, el típic, els hi fan entrevistes als actors protagonistes de com ha anat el rodatge, i el que us volia destacar és, bueno, en Robert Downey Jr., amb tot burleta, ha dit que no es podia treure del cim a Guiné-Paltrow a les escenes de petons. Uh -huh. i ella es veu que ho va passar molt malament normalment passa malament aquestes escenes de petons i intimitat, però amb ell ho va passar molt malament suposo per la proximitat amb... per l'amistat o no sé sent proximitat. perquè la tia es posava to I, clar, ell ho ha dit per, no? No es, no es podia. Diu, encara me recorda no? sí. i també perquè hi havia un afegit i és que en el rodatge i amb aquestes escenes hi havia l'home d'ella, Chris Martin i la dona d'ell Susanne Downey, és que, bé, no hi que aquestes és productora va. executiva d'Iron Man 2. T'has de sentir molt incòmoda. Sí. Esclar... Per això ella estava una mica malament i va passar una mica malament. O sigui que quan anem a veure la pel·lícula, molts ànims, guinders, no sé si allà pensant <laughs> que malament que ho estava passant, pobreta. Home, espero que no ens n'anarà a en compte, perquè si no... No, sinó... crec que no, és tot una professional. Per això... <laughs> Ara, per favor, eh? <laughs> que I vols dir que plorava molt per dins, no? però s'havia dissimulat. Continua, molt continua. Molt bé, doncs, què més us volia dir? Doncs en Robert Pattinson, aquesta l'hi dedico a en Jacint, que és un dels actors més rics de... de Gran Bretanya que no té encara els 30 anys. Té una fortuna de 19,5 milions de dòlars i qui ha en el seu nivell, doncs us podeu imaginar Harry Potter, no? Harry Potter Daniel Radcliffe que ja li, li passa 63 milions de dòlars Keira Knightley, 42 milions de dòlars i bueno, també hi ha Emma Watson i Rupert Green els dos protagonistes uh -huh. de Harry Potter Vols que ho deixem aquí? No, alguna cosa més, tens, ràpidament? Sí, home, Charlie Sheen i la seva dona, que s'han separat. Com... No, per... Que preveu, no, per cert, s'està comentant que, vist el tema de, del Charlie Sheen, que està fatal l'home, que no saben si continuarà la sèrie dos o i medio. Perquè sense ell no hi ha sèrie i tal com està la cosa, sembla que no... No, no, és que no, es veu que home, no aixeca cap. Home, però és la gran comèdia americana de, de, de, des de fa molts sí, anys. Sí, però és clar, si l'actor principal no pots comptar amb ell... Mm. això és un problema. Clara, fi. Doncs, fins aquí xafarderia Smarty si no sós. Nosaltres... No cap tampoc és Lime i Winghouse. Que... que ha caigut per casa i l'han hagut de portar urgència. Ah, sí, li van patar els pits, no? He sentit que li van ah, no. sí, que els pits? Sí, és sí, que sabia o parat els fet una ampliació sí, sí. de bueno, pits Va caure, va caure a terra, es va col·lapsar es veu que va reventar. Espectacular. Sí. sí, sí. sí. Sí, això Ens podria encanta. ser un capítol de Nip-Tac. Ens encanta. Un capítol de Nip-Tac, podria això. Sí, sí. Mm. Doncs uh, vinga, sense... anem directament a les sèries. Sèries en obert als 40 minuts. I ara no sé si haurien de posar alegria o tristesa perquè ja s'ha rodat el final de l'host. Uh, l'host s'acaba... Aquest mes ja s'ha rodat l'últim capítol de la sèrie. Va ser el dia 24 d'abril, l'endemà de Sant Jordi, a les 6 del matí, segons confirmava el productor executiu de la sèrie Diamond Lindlove en el seu Twitter. Deia que al final del rodatge es, produï es produïa just 6 anys després del seu inici al capítol pilot durant el 2004 i, per cert, 24 d'abril, l'aniversari del productor executiu, el Diamond Lindlove. Recordem que aquesta setmana hi ha de descansa en el capítol de l'os, que ho torna, torna la setmana que ve, el dimarts 4 de maig, amb el capítol de, de Candidate, i que ens queden quatre capítols. El Jorge, el Jorge García, el que fa d'Ugo a la sèrie, ha parlat sobre el capítol 15 d'aquesta sisena temporada online, que es dirà Across the Sea, o sigui, a través del mar, i que comenta que és un capítol semblant a Ape Eterno, el capítol aquell del Richard, però que estarà centrat entre eh, Jacob i el Fals, loc, per dir-ho d'alguna manera, no?, comenta online aspectes d'aquest 15è episodi diu que els fans de d'Apeterno els agradarà molt, que és un capítol que té una total qualitat cinematogràfica i que és com un gran tros de mitologia i és una gran, gran, gran història. Això és el que ha dit el Jorge Garcia que va estar enganxadíssim mentre llegia el guió d'aquest capítol. Per ser mal Peregrino, que interpreta Jacob el veurem tant al capítol 15, com també apareixerà el capítol següent, el capítol 16, que es dirà allò, bueno, what they died for, allò pel igual els que van morir. El Liam Somerhalder, el Bon, el tornarem a veure i serà en l'últim capítol de la sèrie. No sé si veurem també altres eh, actors que han aparegut al llarg de l'Ost. Recordem que l'Ost acaba diumenge 23 de maig, un dia en què la cadena ABC farà un gran desplegament. A les 8 del vespre començarà un especial que anticiparà l'estrena de l'últim episodi, que s'estrenarà entre les 9 i les 11 de la nit, Qua estan negociant perquè s'ametri simultàniament aquí, subtitulat, veurem si ja aconsegueixen. Això pot ser que ens passem la matina despers. Però eh, això no serà tot, ja que al voltant de les onze i mitja, després de les notícies locals, el programa de Jimmy Kim and Life eh, estarà el productor, executiu i, cre i creador de la sèrie, Carlon Coos i Damon Lillof, amb un especial titulat Aloha to Lost, i aquest programa especial s'encarregarà de dir adeu la sèrie amb finals alternatius i entrevistes amb alguns dels actors eh, de la sèrie i dos últimes notícies ràpidament Lawrence Fishburne, Lawrence Fishburn ha renovat per CSI ha eh, allargat eh, el seu contracte una temporada més, serà la temporada 2010-2011 malgrat que eh, CSI des de la marxa de Grissom les índexs d'audiència doncs, han baixat considerablement i la sisena temporada de Mujeres Desesperades es veurà a la 2, deien que la 2 no comprava sèries, doncs mentida eh, actualment ha començat la reposició de la cinquena temporada els dilluns a les 9 de la nit eh, a la 2 de Mujeres Desesperades i quan s'acabi aquesta reposició exposició enllaçarà amb la sisena temporada, o sigui que ja tenim el destí de Mujeres Desesperades. I res més. Jo m'he eh... quedat una mica desconnectat de perdidors, eh, haig de confessar-ho. Doncs atrapa, eh, atrapa, que teniu -ten vale. una recta final molt bona de ser. Ja veig eh? que haig de fer un sprint. Sí, sí, ràpidament posar-te al dia. I anem ja ràpidament per l'hotel, ara, amb els còmics...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 Doncs és de la banda sonora d'Iron Man 2, que és a temes sí. Comencem, fem els sorteig del lot de Panini. Recordem que la pregunta que fèiem el mes passat era qui serà el director de First Avenger, Capitán América? La resposta era, òbviament, Joe Johnston. Tenim 8 paperets aquí a sobre, l'àrem entre un... I el número és el... A veure... El número 4... Doncs el número 4 correspon a Francesc Anton Duarte, eh, de Salrà, que s'emporta aquest magnífic lot de panini còmics. Felicitats, Francesc. Doncs eh, anem, som-hi, suposo que hi ha molts d'Iron Man, eh? Anem a repassar els millors còmics d'Iron Man, segons l'anam, bon matí, a veure. Bueno, hem fet aquí un top 5, un top 5 i mig, en podríem dir, però bueno, diguem un top 5. En cinquena posició, a veure, les sagues d'Iron Man també hem de dir que fins al... El... ben bé. Fins passats 10 anys de la sèrie no hi ha números memorables, almenys segons la meva opinió. Hi ha un abans i un després de l'arribada de Bob Layton i David Mitchell com a guionistes i John Romita Jr. com a dibuixant. Uh -huh. És quan va començar una mica el per dir-ho així. En cinquena posició jo hi poso la saga Dovadaia Stein que és el personatge que ja vam poder veure a la primera pel·lícula d'Iron Man. Uh -huh. És l'empresari que farà embogir Tony Stark, el fa combatre contra soldats disfressats de peces d'escacs, li roba l'armadura, la tecnologia i l'empresa. La saga s'acaba en el número 200 d'Iron Man que Obadaya acaba suïcidant-se. La veritat és que la saga s'allarga un pèl massa, perquè dura 3 anys, déu nhi 36 números. Ostres, dres passava, anys. Eh? I, uh, a més a més, el personatge torna a recaure en l'alcoolisme. Bé, és una història que està bé perquè és fundacional, per dir així. Uh -huh. La prova és que l'han fet servir per la primera pel·lícula d'Iron Man, però que um, el problema de la llargada pesa una mica en contra. En quarta posició tenim la saga de Fing-Fang-Fum, que aquesta a mi m'agrada molt, però la majoria dels crítics no els agrada. O sigui, uh -huh. el guió és de John Byrne, un clàssic que està en un dels seus millors moments, i dibuixat per un John Romita Jr., que aquest sí que estava, bueno, sortint-se, no com ara, que trobo que ja s'està com imitant ell mateix. Vols dir? Me'n no sé continua si vols... agradant, eh? Sí, però ja no intenta ser original, sinó que ja només intenta fer el que anat fent sempre. No sé, abans era trencador, ara... Bah. Bé, ha trobat el seu estil i Jo he es vist el portà de la... i no m'ha acabat d'agradar sí, sí. no, Trobo que fan una mica cara de pau Bé, la saga de Fing, Fang, Fum eh... Um... Uh, tenim un mandarín que és de nou derrotar per Iron Man que ha entratat servei sense saber-ho de Fink Fan Fung, que és un drac intel·ligent d'origen xinès que pretén derrotar Iron Man al món i tot el que se li posi per davant. El guió no està malament, però el dibuix uh, jo trobo que és espectacular. I un dels grans avantatges d'aquest còmic és que a Espanya es va publicar en versió Two in One, que feien dos còmics sí, sí. Uh, agrupats en un. I compartia còmic amb la massa de Peter David en un dels seus millors moments creatius, que a més a més l'acompanyaven en Dale en el dibuix. No sé si recordes una sèrie que es deia The Pit. Sí, sí, sí. Un no diurge espectacular. Sí, sí, sí. Va, doncs aquell. Boníssim. Molt bé. Doncs, acompanyat de Déu, aquí un David va crear la que seria la història definitiva del Hulk durant molts anys, el cos del monstre verd amb el cervell de Bruce Banner. La uh -huh. veritat és que a mi són nou números només i, em, bueno, em fascinat. Molt és un bé. dels meus còmics preferits que tinc a casa. Què més? En tercera posició... Ja comencem amb David Mitchevin i Bob Layton. Van estar mm, dos períodes dins de la sèrie Iron Man. Aquesta saga és del segon període i es diu les Stark Wars. També uh -huh. aquí conegudes com les Armor Wars. Espera't. Van suposar el primer gran canvi en l'armadura d'Iron Man i després d'aquell primer canvi cada nou artista que ha arribat a la sèrie havia canviat l'armadura. És la primera aparició de l'armadura Transformer, que era blanca i vermella. Uh -huh. També deien Centurion Escarlata, no sé. Era una ja. armadura realment molt diferent de la primera. En aquesta història, l'estart persegueix a tots els supermauvats que porten armadures, ja que descobreix que aquestes armadures estan equipades amb tecnologia de la seva empresa. El problema apareixerà quan descobreixi que alguns bons també la fan servir. I clar, per exemple, descobreix mm. que algunes armadures d'aixiel també porten peces seves. Mira, què fas? Què fas? Doncs uh... ell ho té claríssim, el que ha de fer. Aparells, no? Aparells, aparells i exacte, i mariquita l'últim. Molt bé. En segona posició tenim la primera saga de David Michelin i Bob Layton quan van arribar al personatge l'any 1978 amb John Romita Jr. de dibuixant que encara l'únic que se sabia d'ell és que era el fill del director de Marvel, d'un dels directors de Marvel, que era el seu pare. Uh -huh. Doncs eh, això va ser en el número 1 de Iron Man 120, o sigui, 10 anys després d'iniciar de la sèrie. A veure, aquests, aquests dos guionistes van arribar aquí una mica de relleno, per dir I van dir, bueno, doncs ja que estem aquí anem a veure què podem fer. I van crear una de les etapes més memorables de la sèrie. La saga es diu El demòni en la botella, que per ser fa molt poc penit i l'ha recopilat en un sol boom. Uh -huh. I en aquesta història en Tony Stark sucumbeix a l'alcoolisme i el seu ajudant en Jim Rhodes s'ha de fer càrrec de l'armadura d'Iron Man. I aquí també es dona una mica a peu a la propera aparició de Màquina de Guerra o no, uns quants anys més tard. Uh -huh. Probablement aquests vuit números dels dos guionistes van crear la història que s'ha convertint en l'essència del personatge, que és un Iron Man alcohòlic... I sí, que... sí, l'essència. Igual que Garth Dennis, quan tan bon punt va arribar a Blazer, va decidir que el dolent de la història no seria un dimoni, ni un esperit, ni un fantasma, sinó el tabac, i Gardenis va estar a punt de matar en John Constantin d'un càncer de pulmó. Uh -huh. Doncs l'Eiton i Mitjabin van convertir l'alcohol en, en el nou doctor Muerte. I la història va guanyar un premi, Ikel. Uh -huh. La veritat és que, bueno, és la segona història, la segona millor història d'Iron Man, perquè la primera és una història de dos números, els números 149 dos. i 150, també d'aquest mateix equip guionista, que és que aquest trio artístic encara va crear molts més moments que hauríem de destacar. Per exemple, Doom Quest d'un quest, són dos números que són els, dels meus preferits de la història dels còmics Marvel. Ah, ja sé quin és. On Iron Man i el Doctor Muerte accidentalment es teletransporten a l'època del rei Arthur. Completament d'acord. I lluita al costat del rei Arthur contra un exèrcit de zombies uh -huh. que, dirigits per la Morgana Morgan, l'Efei i el Doctor Muerte. I al final, en el segon número, tots dos han de col·laborar per construir una màquina del temps a partir de les peces de la seva armadura i poder tornar en el seu moment. O sigui, és... Té, té de tot. Té èpica, té ciència-ficció, planteja un Doctor Muerte com poques vegades l'hem vist, eh, al respecte que les semblances i les diferències entre els dos personatges, a mi em sembla dos números... Bueno, jo recordo dels, dels primers còmics que vaig llegir quan era petit, d'aquest i jo, no sé si és que el recordo mm. molt bo perquè realment era molt bo, o perquè per, ostres, per l'època, no? Per... Qüestió nostàlgica. Aquest còmic es pot recuperar en Biblioteca Marvel i ara amb l'aparició de la pel·lícula d'Iron Man 2 han reeditat Star Wars, o sigui, la guerra de les armadures, mm -hmm. i el demòni en la botella. Jo crec que són dos històries que es poden recuperar però mm, tranquil·lament. Mm, I tenim bé. un excèssit per l'Ultimate Iron Man. Ah, sí. Que, clar, mm, són dos volums. A mi el primer volum em va agradar més que el segon. Sí, el, el segon guionist... fluixet, eh? Sí, el guionist és Orson Scott Card, l'autor de la novel·la del Juego Ender i el dibuixant és Andy Coobert. Mm, bé, no? en tot cas és una manera d'acostar-se al personatge més fàcil, però el, en tot cas... El segon volum era el dibuixar el Ferri, que, no, que no, jo trobo que no era l'estil. No, no, no, en tot cas recomanem des d'aquí eh, la saga del demoni en la botella, perquè està molt i molt bé. Uh -huh. Sí, sí, que s'acaba de publicar, per tant, és un moment Exacte, fantàstic és un per, bon per trobar-la. Els últims minuts que ens queden, notícies, Ram. Notícies. Tenim aquest cas, dos, eh, aquesta setmana dos casos de censura. Una South Park, que els hi han fet esborrar una caricatura, i que els Simpsons s'hi han solidaritzat escrivint un missatge a la pissarra. Aquest missatge que escriu sempre Bart Simpson al començar el capítol ha posat, South Park, nos pondríem de vuestra parte si no estuviéramos tan asustados. Que és estrany que els Simpsons yeah. eh, s'agermin no en South Park. Sí, va, però South Park també ha fet a vegades alguna broma també amb els Simpsons. Eh? Sí, o perquè que... aquests els hi és tot completament clar, clar, clar. igual. I més coses, un altre cas de, de censura, a la portada de Fortune, que és la revista aquella que publica, bueno, cada any publica una llista amb les 500 empreses amb més beneficis del món, o les 500 empreses més grans, i havien encarregat una portada a un autor de còmics, però no els hi va agradar gaire el que havia fet aquest personatge. I han decidit que, saps què? Chris Ware, ni més ni menys que un guanyador de tots els premis del món, el de Jimmy Neutron, sí. doncs havia fet una portada amb el número 500 en forma de Torres Sears de de Chicago, una ah. Amèrica destrossada, explotada pels bancs, oi, oi, oi. els yuppies eh, saquejant les arques del Capitoli, bueno. Massa I, polèmic, no? Massa polèmic, hem de que no, que millor posaven un número 500 ben gran i daurat a la portada i, per, i que amb això ja ja anàvem bé. És un canvi radical, eh? Bueno. Bé, en fi. Tenim més temps? O? Sí, Fins tens temps, tens temps. Sí. Tinc temps? Doncs tenim una bona notícia, que és que tenim ja algun acostament de, de, de això del cel·lò del còmic, trauran els de Vertigo Trauran un boom especial recopilatori del predicador que la veritat és que fa molt bona pinta si no teniu la història. Seran uns booms enciclopèdics a dins d'una caixa decorada a l'estil taxà i la veritat amb nova traducció, nova rotulació, pot fer... Està molt bé, si no la teniu, si no, bueno, ja us, uh, us l'haureu de mirar molt perquè bé. el contingut no variarà gaire. Un I... no? volum consistent, això. I tant, això serà immens. I, ja que parlaves abans de The Losers, hem de dir que Jaenada, un dels actors de la sí. pel·lícula dels Perdedores, estarà al Saló del Còmic de Barcelona. Ah, guai, molt bé. Per tant, bueno, a part d'altres personalitats, com per exemple Moebius, mm, aquesta sí, anya sí. està molt bé. De no, no, veritat, sí, sí. Està bé que convinin això també, tema cinematogràfic, sí. pot ser dintre del que cap. Nosaltres hi anirem, aquesta oh, anya any, al Saló. A veure què tal. Alguna cosa més.s no, més. Ja estàs avui que erarem que ràpid. No tinc més coses, però he vist que la Marta em feia senyals seus sí. i pantat és que no vi toquem els nassos. Sí bueno, la Mar. Que queda... Si vols una última <laughs> ràpida, ràpida? Pues direm que la família d'en Charles Schulz ha recuperat els drets de Carlitos, el personatge de Carlitos i Snoopy. Molt bé. Doncs... Uh, sí, A veure què en faran ara. A veure com continuen aquestes històries Esperem, Nosaltres però si entres, eh? Eh, ens acomiadarem amb la banda sonora d'Iron Man 2 i ja que la fa ICDC doncs escoltarem un dels temes que és Highway to Hell eh, Marta, Aram ens retrobem la setmana que ve, que van eh, bueno, a notar d'aquí 15 dies, eh? Que... Sí ja hauràs sí. vist Iron Man 2 a més ens parlaràs del so del còmic de Barcelona que fa dues setmanes doncs nosaltres us deixem amb aquesta cançó dels Eis. sí, sí, sí, ens retrobem la propera setmana fins la setmana que ve ningú no és perfecte